Тепер піду за покійником, щоб у парі, значить. Повезу у парі, повінчаєтесь сирою землею. А яке було весілля в церкві з батюшкою? Я не ходив на ваше весілля. То люди розказували. Зайшовши в хату, дід гнало квас, розглядає голі стіни. Життя прожили... Добра не нажили, навіть дітей Господь не дав. Кричучи, спинається на лежанку, бубонить до непорушних маркових п'ят. Бач, не міг на лавці переставитись, заліз на піч, аби мені мороки завдати. І тільки обома руками взявся за ноги, смикнув, як забринів кволий голос. Це ти, Карпо, Чого смикаєш за ноги? Гнило квас до всякої всяче звик, Той тут не дивувався. То ти ще живий, не вмер, Смикаю тебе з печі. То сам іди, що тобі тут на печі робити? «Що робити? Умерти хочу, ніяк не помру!» Євдоха переставилася зранку, «А я ніяк не можу!» Витягував з грудей немічний голос. «А ми ж учора з нею говорили, Говорили, що разом помремо. Вона вже там, а я іще тут. Сказала і зробила, а я обманув її. Де вона? Та вже на грабарку відніс. Марко Груша заплющується і мовчить. Зрештою розплющується і каже. Ніяк не можу. От хочу і не можу. Погано хочеш. Дуже хочу. Слідом за Явдохою, щоб разом. А я не думав, що ти такий славний чоловік. Помагаєш нам, Помагаєш, щоб разом. Відтарабанив Явдоху на грабарку, Той мене від тарабань, на цвинтар. Та в яму, а не на цвинтар. Хай і в яму. Аби разом я по дорозі помру. Чує моя душа, що по дорозі помру. Ну як не помреш по дорозі, то я не помру. Хм, аби тільки з Явдохою, Аби тільки з нею. Гнилоква Карпо стоїть на лежанці, заглядає на піч. При здоровому глузді марко Маркогруха Притями таке городить. Може, притями, але не при здоровому глузі. Ех, шкода пів фунта хліба, зітхає. А, розклеплює водянисті повіки на опухлому лиці Марко Груша. Та кажу, що пів фунта хліба шкода. Загубив хліб. Загублю от Не повезу я тебе до ями І не проси То поможи звестися Та сади з печі, Я Порочкую сам до ями Не поможу Змилуйся Не змилуюсь Не хочу я ти Здох біля вдохи Годі, що ти з нею не На цьому світі Ще й на тому світі хочеш бути разом І просиш моєї помочі Не буде тобі моєї помочі Сопучи, крекчучи, гнилокваш животом сповзає з лежанки Маркогруша стогне, вовтузиться на печі, смикаючи п'ятами Але звестись не годен Ти спершу здохни Але й тоді не повезу тримаючи в руках вішки, ідучи біля грабарки,